Розділ сьомий. Вогнище Денетера. Коли назву відступив, Гендель ще довго нерухомо стояв посеред площі. Але Пін зірвався з місця, немов пружина, звільнена від вантажу. Переклик роханських ріжків підбадьорив його. Навіть багато років потому, він не міг без сліз чути, Далекий поклик рога. Але тоді він думав тільки про негайну справу. Пін устиг добігти до Гендельфа саме в той момент, коли Мах вийшов із задуми і шепнув щось на вухо Тінебуру, збираючись виїхати за браму. «Гендельфе! Гендельфе!» – вигукнув Пін. Тіннебур зупинився. «Ти що тут робиш?» – здивувався Гендельф. Наскільки я знаю, закони Мінастіріту забороняють усім, хто носить чорне зі сріблом, залишати вежу без особливого дозволу. Денетор звільнив мене від служби. Відпустив. Розумієш? І я відразу за тобою. Там, на горі, справжній жах. Денетор, по-моєму, зглузду з'їхав. Жити не хоче. Будь ласка, зупини його». Гендер дивився прямо крізь відчинену браму. І зовні лунав шумбою. Мах стис кулаки. Я повинен іти туди, де верує бій. Чорний вершник кружляє над полем і може усіх занапастити. Я не маю часу ні на що інше. А як же фарамир? злякався Пін. Адже він ще не вмер. Де не торгів живцем спалить? Спалить живцем? Про що це ти? Не мимри, кажи ясно. Денетор пішов у свій склеп і забрав фарамира. Ми, каже, все одно згоримо. То чого чекати? Велів принести дрова і збирається горіти разом із сином. Послав слух за дровами та олією. Я попередив Берегонда, та він навряд чи наважиться піти з варти. Та й чим берегом допоможе? Він випалив усе це єдиним духом і тремтячими пальцями торкнувся Гендальфового коліна. «Невже ти не врятуєш Фарамира?» «А тут тим часом загинуть інші. Але Фарамир!» Ворог вразив отрутою саме серце міста, адже все це його підступи. Гендельф підняв піна, посадив перед собою і розгорнув коня. Бруківка загула під копитами Тінебора. Назустріч їм, Назустріч шуму битви, Вже зовсім близької, Звідусіль бігли люди, Перегукувалися, розбирали зброю. Морок розпачу відпустив їх. Роханці прийшли. Командири віддавали накази. Загони шикувалися і йшли до воріт. По дорозі зустрівся Гендальфу і правитель дол Амроту. «Куди поспішаєш, мітрандіре? Настав час зібрати всі сили!» «Знаю», – відповів Гендальф. «Я прийду, як тільки зможу. У мене є справа до Денетара, яка не терпить звількань. Заміни поки ще намісника на полі бою». Що ближче до цитаделі, то дужче хвилювався пів. Прокинувся ранковий вітерець, вже проясняється небокрай. Ой, тільки б не прийти запізно. Світає, зауважив Гендель. А над містом, як і раніше, темно. Сторожі біля дверей вежі не було. Значить, берегон пішов. З деяким полегшенням подумав він. Замкнену хвіртку вони знайшли очинену. Вартовий лежав на порозі вбитий. Ключі з його пояса зникли. «Оце найкраща радість для ворога», – мовив Гендальф. «Братовбивча чвара між вірними, що не можуть зрозуміти, в чому полягає їхній обов'язок». Мах спішився і велів Тінебору йти до стайні. «Нам обом зараз слід бути там, на полі, але мені потрібно затриматися». Йди й з'явись, щойно я покличу. Вони пройшли у хвіртку і помчалися порад Дінами. Колони і статуї замехтіли обабіч, немов оживаючи. Раптом, мертву тишу порушив Лемент і Дзенькіт зброї. Шум, якого з дня заснування міста не чули в цьому священному місті. Гендальф і Пінь побігли до склепу намісників. Крізь світлу сутінь уже вирізалися обриси його круглого купола. «Стійте!» – крикнув Генбель. «Зупиніться, божевільні!» Відбувалося неймовірно. Слуги денатора з мечами і сполоскипами насідали на одну єдину людину в чорно-білому одязі. А та, стоячи на ганку, не пускала їх у склеп. Двоє вже лежали на східцях, заплямувавши кров'ю заповітну землю. Інші обсипали берегом та прокльонами, обзиваючи її вилупком, зрадником і бунтівником. Зосередини було чутне голос Денетера. «Скоріше! Скоріше! Робіть, що я велю, Убийте зрадника або приведіть до мене! Я сам покінчу з ним. Двері, які Берегонт притискав лівою рукою, відчинилися. І з'явився Денетер, гордовитий і грізний, з мечем, занесеним для удару. Очі його гарячково блищали. Одним стрибком Генбль перескочив на ганок, люди відсахнулися, затуляючи очі. Мах промайнув. Як сліпуча біла блискавка. Він зняв руку, і відразу пальці денетора розтиснулися, і меч із глухим стукотом упав на білі плити. Що відбувається, денеторе? спитав Гендель. Дім померлих не для живих. Чому твої слуги вбивають один одного серед гробниць, коли внизу вирує остання битва? Невже ворог дістався і сюди? на вулицю мовчання. З яких це пір правитель Гондору повинен звітуватися перед тобою? Хто позбавить мене права наказувати власним слугам? Ніхто, звичайно. Але ніхто не примусить також твоїх людей виконувати божевільні, безрозсудні накази. Де твій син Фарамир? Він тут, під склепінням родової могили. Він горить, він уже горить. Його тіло набагато. Незабаром ми всі також згоримо. Захід гине. Я хочу залишити цей світ у полум'ї, бо воно очищає все. Нехай нічого не залишиться, крім попелу і диму, що розвіюється за вітром. Зрозумівши, що старий намісник у нестямі, побоюючись, чи не здійснив він уже свій шалений задум, Гендальф відштовхнув Денетара і увірвався до склепу. Денатор теж увійшов і став біля мармурового ложа, де лежав фарамир, змучений гарячкою, але живий. Навколо саркофага громадилися сухі гілки, облиті олією. Олією був просочений також і одяг фарамира, і ковдра. Багаття було готове. Гендальф Вмить перестрибнув куку дров, підхопивши пораненого, зіскочив на підлогу і кинувся бійцем до виходу. Величезна сила таїлася під старечою оболонкою маги. Фарамир застогнав і невиразно вимовив ім'я батька. Денетор, немов прокинувшись, закричав. «Куди ти несеш його? Він кличе мене!» Тобі не можна зараз підходити до нього, відповів Гендальф. Фарамир на межі смерті, але його, можливо, ще вдасться врятувати. Твоє місце на полі бою, під стінами твого міста. В душі ти й сам це розумієш. Фарамир не прокинеться, вперто відповів Денетор. Боротися даремно. Навіщо жити далі? Чому б нам не вмерти разом? Нікому не дано призначати годину своєї смерті. Лише язичницькі вожді темних років самі кінчали життям, осліплені гординію і розпачем, вбиваючи заодно і своїх рідних, щоб легше було звести рахунки зі світом. Гендельф виніс Фарамира на гамок і уклав на ту саму постіль, на яку його принесли. Денедор йшов за магом але на порозі затримався і стугою подивився в обличчя Сина. Усі завмерли, побачивши неприховані муки намісника. «Ходімо з нами, Денетори!» тихо покликав Гендельф. «Ми обоє потрібні зараз. Ти ще багато встигнеш зробити!» Несподівано Денетор вибухнув сміхом. Зарозуміло розпрямившись, він повернувся до залу. Схопив із саркофага подушку, що була в нього під головою, і стоячи в дверях, зірвав з неї наволочку. В руках у Денетора залишалась темна, матово полискуюча куля. Денатор підняв її високо над головою, і куля стала повільно наливатися багряним полум'ям. Червоні відблиски Пали на втомлене обличчя намісника, Підкреслюючи тінями, Загострені риси, Очі його знову горіли. «Гординя і розпач?» Гукнув він. «Ти думав правитель білої вежі сліпий?» «Ні! Очі мої бачили більше за твої!» «Дурню у сірому плащі!» «Твої надії зростило неудство!» «Ди! Спробуй лікувати мертвих!» Йди, борися, даремна праця і жалюгідні намагання. На якийсь день ти, може, і переможеш, але ти не знаєш сили Чорного замку. До нас простягнувся поки що тільки один палець ворожої руки. Весь схід під його владою, і усі вони підуть на нас. Оманливий вітер жене по андуїну чорні кораблі. Захід гине. Усі, хто не бажає стати рабами, повинен розпрощатися з життям. Тоді перемога легко дісталася в ворогові. Заперечив Гендальк. «Ти не згоден?» – засміявся Денетор. «Я добре знаю тебе, Мітрандіре. Ти сподіваєшся захопити мою владу, стати співправителем усіх країн півночі, півдня і заходу. Я читаю твої думки». Я знаю. напіврослик за твоєю вказівкою приховав правду. Ти приставив її до мене, щоб той шпигував. Але я зумів вивідати в нього імена і наміри усіх твоїх союзників. Так. Однією рукою ти штовхнув мене на мордор, щоб ми послужили тобі заслоною, а другою послав сюди бурлаку слідопита зайняти моє місце. Але я клянуся, Гендельфа Мітрандір, що не стану твоїм слухняним знаряддям. Намісник роду Анаріона не дозволить перетворити себе на жалюгідного дворецького при безродному самозванці. Хоч би які були його права, я не схилюся перед нащадком роду, що давно втратив гідність і владу. Отже, як ти собі уявляєш майбутнє? Спокійно спитав Гендер. Все повинно залишатися, як колись, як за мого часу та за часів моїх пращурів. Я бажав би правити в добробуті, а потім віддати владу синові, котрий мав би свою волю, а не жив би за вказівками чарівників. А якщо жити так неможливо, нехай краще все пропаде. Я не бажаю ділити з кимось любов мого народу, поступатися своєю гідністю. Намісник, котрий передає владу справжньому королю, не втрачає ні гідності, ні любові народу. Терпляче сказав Гендельф. Так чи інакше, ти не повинен відбирати право вибору у свого сина, доки ще жевріє надія на його порятунок. Ці слова викликали в божевільного новий напад гнігів. Притискаючи палантір ліктем до грудей, він другою рукою видобув за пазухи кинджал і зробив крок до Фарамира. Але Берегонт випередив його і заступив Фарамира собою. «Ось воно як!» – закричав Денетор. «Ти вкрав у мене любов сина, а тепер забираєш також і любов слух. Але є одна справа у якій ти не насмілишся мені заважати. Я помру так, як сам вирішив. До мене, вигукнув він. До мене. Чи тут залишилися самі зрадники? Двоє служників прибігли на ганок. Денетер вихопив у одного з них смолоскип і кинувся до склепу. Перш ніж Гендельф устиг затримати його, він кинув смолоскип на дрова і вони відразу спалахнули. Денет скочив на марморову плиту саркофага, підняв свій жезл, зламав обколіну і кинув у вогонь, а сам ліг, витягнувшись і притискаючи палантір до грудей обома руками. Кажуть, що з того часу ті, у кого не вистачало сили керувати цим палантіром, бачили в ньому лише 200 речей долоні охоплені полум'я. Гендальф з болем у серці зачинив двері і спустився з ганку. За його спиною гуло могутнє полум'я. Потім Денетор нестямно скрикнув лише один раз і замовк назавжди. Так загинув Денетор, син Екталіона, промовив Гендальф враженим Гондорцем. І разом з ним відходить у небуття Гондор такий, яким ви його знали. Адже всьому на світі колись настає кінець, і гарному, і поганому. Ми були свідками мерзенних вчинків, але ви повинні забути ворожнечу, котра роз'єднує вас, бо її викликали наклепи ворога. Ви заплуталися в тенетах суперечностей, але не ці тенета. Пам'ятайте, вірні слуги Денетера, сліпі у своїй покірності. Якби не так звана берегендова зрада, Фарамир, капітан варти білої вежі, був би зараз жменькою попелу. Заберіть тіла ваших злощасних товаришів, а ми понесемо Фарамира, місника Гондору. Понесемо туди, де він вилікується, або помре спокійно, якщо така його доля. Денеторі служники довго стояли перед гробницею, намов прикуті до землі. Гендальф і Берегонт підняли ноші з Фарамиром. Пін пішов за ними, низько схиливши голову. Вже в кінці вулиці вони почули гуркіт. Над гробницею намісників клубочився дим. Склопінні впало, Повітря злетіли у ламки, по камінню поповзли вогненні язики. Тільки тоді служники Дентера оготалися і побігли слідом за магом до виходу з долини мертвих. Проходячи крізь хвіртку, берегон з гіркотою глянув на вбитого вартового. Цей свій злочин я буду оплакувати, доки живий, але час підганяв. Мене палила тривога, а він не бажав погодитися на мої вмовляння і взявся за меч. Він дістав з кишені ключ, зачинив хвіртку і додав. Тепер цей ключ належить Фарамиру. «Доки намісник не одужає, замість нього правитиме Імраель з Дол Амроту», – сказав Гендель. «Але його тут нема, і я дозволю собі вирішувати». Прошу тебе, Берегонде, сховай цей ключ і збережи його до кращих часів. Під ясним полуденним небом вони прийшли повз браму цитаделі і попрямували додому цілителів. Цей будинок, точніше кілька окремих будинків, прилягав до південного муру шостого кола і стояв посеред великого саду, де зеленіли галявинки, з густою травою та квітами Єдиний зелений куточок У місті фортеці У мирний час там лікували Хворих на важкі недуги Зараз головним чином Пікувалися про поранених Тут діяли жінки Що мали досвід Догляду за пораненими Добре зналися на перев'язках Та цілющих рослинах Гендель Зі своїми супутниками Саме заходили до саду коли з полів Пеленору долетіло протяжливе сумне виття. Жахом та злобою віяло від нього. Але коли воно вщухло, далеко віднесене вітром, усім стало легко та спокійно вперше після наступу тьму. Хмари розтанули. День засяяв на повну силу. Одначе Гендельф, як і раніше, залишався стурбованим та сумним. Він доручив Піну з Берегондом віднести Фарамира до лікарняного приймального покою, а сам піднявся бігцем на міський мур, що прилягав до саду. звідтиля він побачив, як Еомер схилився над нерухомими тілами, що лежали на землі. Генель зітхнув, загорнувся у свій сірий плащ, і неквапно повернувся до саду. Там його і відшукали пінсьберегону. Друзі запитально дивилися на мага, навколо них уже збирався натовп. Нарешті Гендельф облишив роздуми. «Друзі мої, та ви всі, городяни і жителі Західного краю, нині сталося багато подій печальних і не менше славних. Сталося дещо, про що ми і мріяти не могли. Чорний вершник, вождь ворожого війська, загинув. Ви тільки-но чули його передсмертне квиління. Але за перемогу заплачено великою втратою. Уникнути цього мені завадило божевілля Денетара. Тільки сьогодні я зрозумів, як це почалося. Зроду в рід намісники вважали, нібито ніхто не знає їхньої таємниці. Але я здавна знав, що в Білій Вежі, як і в Ортханку, зберігався один з семи палантірів. Доки мудрість не зрадила Денетерові, він уникав користуватися ним, знаючи межу своїх сил. Але згодом намісник став самовпевненим. Коли війна підійшла в притул, він зазирнув у палантір і став жертвою підлого підступу. Після від'їзду Боромира він, мабуть, робив це все частіше. Великим був гонор Денетера, він не дав себе поневолити, але він міг бачити лише те, що Саурон вважав за потрібне показувати. Поза сумнівом, Денетер отримав і корисні відомості, але свідоцтва непереможної могутності Мордору, котрі йому весь час постачали, посіяли розчарування. Безнадію в його серці, що нарешті потьмарили розум. «А я ж голову сушив!» – трутився пін. Денетур якось вийшов з кімнати Фарамира, а повернувся, зламаний, постарілий. «Ми бачили дивне світло в кімнаті під дахом, незабаром після того, як Фарамира було поранено», – пригадав Берегонт. «Бувало світло і раніше». Люди казали, буцімто намісник почав думкою битися з ворогом. «На жаль, це була правда», – сказав Гендальф. «Ось у такий спосіб вдалося Сауронові невидимо вторгнутися до міна Мінастіліту. Тому і довелося мені кинути поле битви. І я залишуся тут ще недовго. Невдовзі доведеться піклуватися не тільки про Фарамера. Я бачив з муру гірке видовище». Хто знає, чи не чекають на нас ще більш сумні події? Піне, ти можеш піти зі мною, а ти, Берегонде, повинен повернутися до цитаделі і про все доповісти командирові. Мабуть, він за потрібне виключити тебе з гвардії. Але скажи йому, якщо він бажатиме врахувати мою думку, що я раджу відіслати тебе сюди. Ти будеш при новому наміснику, коли ти прокинеться. Якщо взагалі прокинеться, адже це тобі він повинен завдячувати, що не згорів живцем. Йди, берегонде, а я вийду ненадовго і незабаром повернуся. Він кивнув головою до піна, і вони вирушили до нижнього міста. По дорозі їх наздогнав рясний дощ. Він ішов та йшов, гасячи пожежі, і тільки білій клуби пару. Та шипіння згасаючих вогнищ супроводжували їх на вулицях Міна Стіюту.